Odu billahi min ash-shaytan rajim, bismillah rrahman rrahim. Innelhamdelillahi nehmaduhu, vena staa'inuhu, vena staghfiruhu, vena'udhu billahi te'ala min shururi enfusina ve min seyyi'ati a'malina. Me yahdi illahu falamudillelahu, ve me yadlilhu falahadiyelahu. Ashadu an la ilaha illallahu vahdahu, la sharika lahu. Ve ashadu an muhammadan abduhu ve rasuluhu. Thumma ama ba'du, jdullufda adha falandarim. I takon vetëm zotit të madhë, subhanahu e teala Allahum e adhorojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndim Kërkojmë dërshë salavat dhe selamat Më të plotan bi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam Bi shok të ti besnek mbi familjen e ti të ndarshme Dhe mbi gjithë muslimat dhe se të ndjekë rrugën e ti Me të mira dyrë në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar dhe zërë, dhe të vazhdojmë Nazninjë në dhe ciklin e xheratave javore të ditës së shtunë me emra dhe cilësi të Allahut te bareke o teala. Përmendom në xheratat e kaluara disa për rregullave dhe përmendëm dy emra, të cilat janë dy prej tre emrave kryesorë dhe boshti emrave të, të emrave të Allahut te bareke o teala. Është emri Allah, i cili është baza e të gjitha emrave. Atë kan thonë drejtarët se Të gjitha cilësitë e Zotit Xhelel Xjelaluhu, të sa ti ka, e bën atë Allah. Dhe për shkak se askush s'i ka ato cilësi, përveç Atina, andaj askush nuk meriton të adurohet përveç Allahu Xhelel Xjelalu. Emri i dytë ishte emri Rabb. Dhe tham Rabb është kujdestari dhe ai i cili ua realizon zhvillimet dhe lëvërdit dhe fitimet krijesave të veta. Duka duka plotsu Lëvordita duğa larguar pengesat. Sot me lenin e Zotit Xhel Xhelal u duhet ndalemi sa të kemi mundësi edhe pse tema gjithashtu e përsërisim ose shumë e madhe dhe nuk mjafton në një ligjërat, një orçë ne të neve të përmbledhim xedhat grumbull tërat materiali i cili ka në Kur'an dhe Hadith dhe fjalët e ulemave mbi një emër të Zotit Subhanahu ve Teala. Emri Radhas apo Demra te cilat zakonisht shkojnë ë uh, njëri me tjetrin janë emri Ar-Rahman ose emri Ar-Rahim. Ne e themi Elhamdu lillahi Rabbil Alamin, do të thotë e krito. Falëndërimi i takon Allahut, falem për Allah, Rabbul Alamin, Zot i kret botrave, tani vjen Ar-Rahmani Ar-Rahim. Çka do të më thon Rahman, çka do të më thon Rahim? Çuçi kuptojnë për Allahun dhe cilat janë gjurmët, të cilat duhet t'i lënë këto dy emra, po këto dy emra tek robi, tek besimtari në jetën e tij të përditshme. Dietarët e nderuajve kanë fol shumë mbi këtë emër, do është një emër shumë i madh. Dietar garanton se Allahu Xhelel Xhelaluhu emrin Motpurveçim. Pas emrit Allah e ka emrin Rahman. Andaj janë poidhur dietarët se nuk lejohet krijesës njerëj mi aventojë emrin Rahman Edhepse na e dim se disa për njëzve kanë e imë Rahman Po kjo është gabim Dhe kjo nuk tolerohet Përveç që shpoton Nga se nuk quët askush Ar-Rahman Me elif edhe lam Po krejt ata që ka i kanë për njëzve të këneve E kanë Rahman Pa el E cila e banë të pashtuar Ndërsa i shtuar Me emrin Ar-Rahman O është vetëm Allahu Tebare Kjo e Teala Andaj emrin Rahman Në Kur'an Ose vjen me emrin Ar-Rahim Bismillahir Rahmanir Ar-Rahim Ose vjen vet Për atë që është e imori madh I Zotit Gjell Gjellaluhu Sa që përmendat në kontekstin e E emrit Allahu Tebare Kjovë Teala Për e pra ne vedim se një grumbullima dhe emrave Vin kontekstin ndryshme E emrin Rahman Gjithmon vjen me emrin Allah Apo vjen me emrin Rahim Ose vjen vetë Për me të regu gjithë përfshirjen E këti emrave të të gjitha Emrave të tjerë të Allahu të barekje Qëfar do më dhëmë dhezër Emri Rahman Dhe cilë është dalimi mes emrit Rahman Edhe Rahim Neve do të këthehemi Fjalloreve dhe Gjuhtarve të muslimane Dhe sëtë e kanë studiue këtë mesele Kanë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhezër Errahmetu Hi e rikë katu e te attuf Të ne Të ne Problematika më e vështirë e jona po se Bartia e emrave të shpalljes në gjuhë si tonat, apo di gush e ka sot të sikletshme kët fanatizmin për gjuhë, por sekret donjaja se, e dinë se gjua arabe është një gjuhë shumë e madhe, e cila vetëm parafrohet me gjuhë tjera, derisa kur nuk e tregon atë 100% se çfarë ka thonë Kemë në sinonimin e këtij tjetri. Tanir Rahman është nga fjala rahim Rah-ha-mim Qëar dhe me dhanë, kanë dhënë djetarët e er rëkka Butsi Butsi Oëtë te atuf dhe e, Tani shqiptingon Nuk është kjo, por përa fërsisht Dhe mbëshuri Pra djetarë kërë në kanë shpiku, shka rëhmet Edhëpse disa për e djetarëve kanë dhënë Shumiça njerëzve më na trashëmëri kur tu thuhet rahmet, mushir thonë e din at çka është. E dim çka është. Por janë disa terme që nuk kanë nevojë edhe mu përkthyje. Sikur çdo ti bankaj me xhozie, sikur që sado që, sa që ti ja, e definon dashurinë, ja ja mbgullon dëgjuesit. Për shembun se nejve e morme dhe e shpjegojna çka është dashuria, definicion. Çdo definicion vetëm e ngarkon, ndërsa në esenc ka të njohur. Kur do i diqë se du diçka është e njohër me në të rëshmëri Tani, e njash më është emë rrahmet Shumisës njerëzve kër ju thurë qka rrahmet, edin Qka më është hira, edin Mirë po neve, pasi që kemi fillu me definicione E përmenin edhe, edhe definicione të satë E kam përmenin djetarë Andaj ka ardë në gju Hie rëkë katu vë të atuf është një loj butësie dhe një loj trajtimi Me dhe më shuri në i dikujna Pastaj shumë prej dietarëve kanë thënë, këtu përfshihet gjithçka e cila sillet rreth këtyre, rreth buticis dhe trajtimit me dëmshuri dhe me butësi, por dikan. Kjo është Rahmet. Kjo është Rahmet. Pastaj nga këmër, nga nga këtë nga kjo cilësi i janë nxjerë Allahu xhël xjalal udemrat mëoi, se Allahu te barekehu teali ka për veti dhe është emri Rahman, apo është emri Arrahim? Jan pojtuar të gjithë dietarëve se Emir Rahman është emër i qenjes, ekzistencës vetë Allahu xhallejjelalu, ndërsa Emri Rahim është emër i veprës. Do të bëjmë dallimet ndërmjet në fjalët e, e dietarëve. Fot ibn Qayyim el-Jauziye duke shpjeguar emrin e Allahut te bareke jo ve teala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Fot Ar-Rahman alladhi rahah ar-rahmah wasfuh. Rahman, edhe Ar -Rahim. Thot, Ar -Rahman është a i cili tilsin e ka mëshirë Tilsin e ka mëshirë Pra, çka është mëshirë, adhezër? Thambutësia dhe, dhe mëshuria ndaj dikujna Apo trajtimi me më të mirën të mundshme Dhe mbulimi gjithë shka e cila e lëndon Edhe nëse ka meritua Edhe nëse ka meritua Tho di bënë kajim e lëgjuzie Warrahim e Rahim li i badi Ndërsa Rahim është a i cili mëshiron robrit e ti Rahman është qenja ti është eksistenca vëtë ti Rahman Ndërsa Rahim është kura e mëshironë dikan O cilësi dhe vejpër Tëtë Allahu të barekja vë tjala Wa, wa kane bil mu'minine Rahime Allahu ndaj besimtarë vë është Rahim Allahu ndaj besimtarë vë është Rahim Dhe karë në surën e taube Innehu bihim raufun Rahim Allahu për besimtarët është i butë dhe Rahim Wa lem jëgjë Rahmanun bi ibadih Kurku n Kur'an nuk ka ardh se Allahu është Rahman ndaj robve të ti. tij. Nga se Rahman ça do të thon? Cilësi e çënjes së tij. Cilësi e çënjes së tij. Por neve kërkojmë nga Rahmani rahmetin e tij. E kur ta zbret rahmetin e tij, themi m'ka mëshiru me rahmetin e tij, pro me emrin e tij Rahim. Emri i Zotit është Rahman, nëpërmjet të i lutet ai E kura je zbrat, rahmetin themi Kure ka zbrit E ka realizu emrën e ti, rahim Andaj themi neve në gjithdo Para hirët e Kur'anit Bismillahirrahmanirrahim Me emrën Allahut Rahmanit, rahimit Kjo vet argumenton kjo hirë neve Kime përmen tëpsira tje Se vet hirët e surëve Të regojnë se qka dëshirën Allahu prej robëve Rahman, rahim Kjo argumenton 7 më të herë në ditë të lezojnë Alhamdulillahi, Rabbil Alemin الرحمن الرحيم انا باسم تعالى دوت ما ما انذر الفريزيمن غا غا كيمر يما الله تبارك وتعالى ف مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعه هذا الوصف وثبوت جميع ما اله الموصوف به الرحمن ثوت اش ن ترت ائلا تربت اش فعلان كذا من فعلان është mbush tërsi skab Skab më përte i kësajna kër, kër Arab dojnë me thonë Shumë e ka këta Skab më përte i kësaj I thonë me trajtën fa'len Tani fa'len nga kjo është bo Rahman Pra imë rrahmet Thot argumenton se gjithë shkat Shka ka lidhe më rrahmetin Aje ka më të plotën Subhanehu e Teala Pra imë rrahman Shka do më thonë dhezer A i cili tërsija e ti Gjithë shkatë që ka vjenë për e ti është për rahmetit Subhanehu vë të jala Anaj djetarët edhe gjenemin e kanë trajtu për i rahmetit Allahu të barë kjo vë të jala Gjenemin një prej kondeve është të rahmetit Allahu të barë kjo vë të jala Nga se me gjenem Allahu gjelë gjelalu i kam shirur o për të tina Anaj neve kër i e kërshilojmë një besimtarë Qëka i themi? Ruju gjenemit, kjo rahmet Nga se e nalë për gjunave e nalë për i gjunave në levërdin e ti është me engu Allahu në gjelë gjelalu e me gjenema i ndalët e nësë dikush nuk ndalët asë me gjenem atër argumenton sa i skohi së nga rahmeti qështë të shofëm i neve se në surë mërrjem Ibrahimi a.s.m. e cila surë mërrjem trajtojë se surja e rahmetit surja e rahmetit në dialog Ibrahimi me babon e ti që i tha që i tha Ibrahimi babos vet tha Ti po do me i këpi Rahmanit Ar Rahman Pse Rahman? Nga se ti nëse I këpi Rahmanit A tërë, ku ki me shkua? Nëse njëri u i këpi Allahu Gjellegjallit -gjell cilë është plot Rahmet A ka mundësi dikun me gjithë së tre? Ska mundësi E më rriton vetëm gjenemin Allahut Subhanahu A të të të të bënkajim El Gjauzije Por shka këtë gjithë përfshiris e Rahmetit Dhe gjërësi së madhe Të zoti Gjellegjallu -Gjell hu me këtë cilësi E ka morë emrin Arrahman Andaj ka orë në Kur'an Arrahmanu Alel Arshi Istewa Rahmani Në bjarë qëndrën Andaj në Kur'an në 7 ajetet Cë ka në orë për arshin Sa Allah u qëndrën në bjarë Ka orë me emrin Rahman Qëka argumenton kjo Sa ajo është i mbushur Rahmet Ajo është i mbushur Rahmet Ka orë në ka pengamberi Alehi salatu e selam Hadidhi e Biorejrës Radhi Allahuan Ka thamë për nga mberi alai salatu e selam Kër Allahu e ka kryuar kryimin E ka përsos, përsos kryimin Keteb e fi kitab E ka shkryuar me një shkryes Fe hua inde hu më vduon alë arsh Kjo shkryes është të vendos mbi arsh Allahu gjitha e ka shkujt në arshin e tina Një shkrym Qa shkryu në ata? Thotë për nga mberi alai salatu e selam Inë në rahmeti të glibu ghadabi E ka shkutë Allahu gjellë gjelalu hu Vërtejtë mëshira ime Ha, e te i kalon hidrimin tem A do kjo vim të një meselë tjetër Që ka përmen shëjkë Kulisamu të i mije Cilësitë Allahu A janë njëra më me vlerë sësa tjetëra Nga këj hadith Ka dhonë po pra, Vëtë cilësitë Allahu Që përmenëm të Kurani A ka një pjesë Kurani Cila më me vlerë shme se një tjetër Po, shembul Kullu Allahu e hadë është më e mirë se a jeti ku thot ojë jo, musliman ku tieni xhunub lalo. Çkjahet ai balabart me ta nga burimi nga vjen është tek Kur'an, ama qulhu wallahu ahad, të fol për Allahun, um, të fol për mulaqi xhunubllokit. A janë nisoj? Nuk janë nisoj. Tani vim te cilësitë e Zotit. A ka cilësi më e mirë se teatra? Dhe pse ajo është më e mirë është vetvetja, ajo. Po, argument, ka than Allahu te bareke ve te ala e ka të shkruar në arsh rahmeti jam قال لهم في المند هدر مين الله جل جلاله ذا ثوب ابن قائم الجزيه فتامل هذا فتامل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمه ووضعه عنده على الارش مديتويا جات شو مجات مديتويا كتشكرس الله تبارك وتعالى وطابق بين ذلك وبين قوله الرحمن على الارش استوى Thot, mere këtë shkrim dhe meditoje Cilin shkrim Rahmeti Allahut ja ka te i kalu Hidrimit Allahut Pra Allah mu shumë më shiron sësa hidrohet Mu shumë i trajton ropë me butësi Dhe te i kalim të gabimeve sësa Sësa marri me hakmarri Thot i përnkaj me gjëvzije Pas ta i meditoje fjarën Allahu u gjele gjelaluhu Allahu rahmani mbi arsh që ndron Pas ta i thot Jënë feti huleke babu në adhimu Min maër i feti rabbi të barëkja vëtë ala Thotë kjo Që kjo shkres Dha jeti Allahot rahmanin bë arsë që ndron Nëse më dyton gjatë Ta qel rrugën Me njofë zotin të, të barëkja vëtë ala Adhe dhe zërë shumë në nësi Zotin me njofë të përme të cilësive të ti Një prej formëve Tani shkaj përme një bënkaj me gjëzije Për me njofë zotin është Shikaj me c E njofton E kipati kër njoftohesh me dikan Kër njoftohesh sefte me dikan Qëka je i zelë që me të reguhe e, Në kondin rob rob Kryes kryes Apo ma të mirën qëka e kije Kër ti sefte takohesh me dikan Aja kalzon kreta to, to tabjatët e tua Qëka i ki komplet jo Po mundohesh në takimin e par Kret ma të mirë atë mi kalzohet Allahu gjellohala Kër njoftohet me rob të ti Kër ju kalzon aty në verë Kush është zoti gjellë gjellohu Me cilat cilëta paraprim vetë vetën? Ar-Rahmanu 'ala al-Arshistawa. Falem banqaim e dozia, meditoj këta, ngase si kjo çel shumë prej për njohjes së Allahut te bareke ve ja, teala. Pseoj jo ka përmend këta në vende të tjera, në banqaim në vende të të përmendemi tani sa të kemi mundësi, sa të kemi mundësi të përmend nga fjalët e dietarëve, ngase fjalët e dietarëve mbi emra dhe siç i thotë Allahu te bareke teala, ja, janë vëndër shumë. Dhe është pamundur në një ligjëratë me Më shpjegoj tani dy emra, Rahman, Rahim, vetëm aspektin djosaur marniko dhe ajo shkurtimisht, po ku janë domethëniet kuranore të hadithit e këto më ra pasaj gjurmët se ti kam përmendë di të tjerë. Po sa çado që kemi mundësi të të përmendim ajo tjetër ju mbet një riut me kërkuar vet. Thodi ibn Qayyim meditoje këta me ajetin Allahu bi arsh çndron. Përandor i vlezë, kanë gjona tjetër. Përandor Allahu xhallaluhu është moslarti. Telefonan se ka mundësi me indalu të gjitha Para me ndo Allah u te bare kjo e tjara Ka i mbjash Dhe është mbik kriesat e ti Ska ma në alçaj Para me ndo aj Kur ka hip mi u paston në robëve Une ndëshku si jam këtu nalt Qështë i shkon pritja e robëve I shkon komplet friga po Fakti që ti rrëj lirë Jetër i lirë Frimon lirë Dhe ka haren, du njo Argumendo në saj Rahmetin e ka paracit e njërësit Dhe jo vetëm kach Për e hidrimin e ti Ja ka te i kalu e mëshira Nësa i në hakmeret Për gjonatë hakmeret Mirë po me për me gjithë tamë mëshira e ti Mbizotronë Për me e kuptu vëzër Tamë Shemë bujtë jënë mëtë mirë për me i paracit sejnë Këni pa po vëzë kurë njëri në standart normal, njëri normal Pa pozit, pa kur gja Ka një tjetër të rajtimë Dhe kitë njërës të dojnë, kikur banë post, pak ndronë, apo? Apo, këshinë, e marë një post, ndronë. Trajtoj njërësit me, me përbuëzje, me ironi, nga se me ndonë që i ka një, një post. Para me ndonë, shkalla Allahu Gjene Gjelallu mbi arshin e tina. Ska post mbi këta. Ska kërkushin i delatik arshin. është mbi gjithë. Mbi krejt kriesat universit që ka egzistoj. Dhe neve nuk kemi një uri sa është universit i malë. Ma k Pjesën e tokët që ka eshe Sa është në një vërzi ma Vetëm Allahu Gjellu Allah edhe Nga meri a.s.m. ka than 500 vit e kam me zdo, zdo qilë Pinë tokë në qilë 500 vit 500 500, 500 Ujë Sidratul mund të he Arshin Allahu Gjellu Gjellu është gjërë qila Andaj tham të fjala Ilah Kuto Shkuj mund qime e kapta Ta një be zëraj Me zithat shkalt Lart Nbi arshin e tina Ai nuk ju ka thonë se tash ku jam unë. Po ka thonë më shërsh. Projekat për qi universitetin e Tim Rahmet. Çi do ta shoh më neve të hadithit të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem, se Allahu xhëlaluhu e ka bën ligj, kush don më mëshirou për imeje, duhet mi trajtu njerzit ajn raport me ti me këtë cilsi. Andaj pejgamberi sa më shumë radit që përmendi, ka përmend se Allahu nuk i mëshiron po smëshit, ata që mëshirojnë. Nuk mëshiron, nuk mëshironi. Nuk fal, nuk ta fal. Kjo është trajtimi i Zotit të Bashkuar, O Thala, dhe të ban qaim el jozia, sifat e ihsanit, ul jodit, ul birdit, ul hananit, ul menne, ul raafet, ul ludfi, a xhosu bism el rahman. Sot, cilësitë e bamirësisë, e dhënjes pa hesap, e shtrirjes së begatisë, dhe dhembshurisë, dhe përmendjes së të mirës, asallahu peçive ka ta përmend të mirën. Ejo shpëshha besnicit Allahut kur ti bë kur ti jen për Allahun janë luvdat kur janë për njerin janë janë diksiti. Apo përshem Allahu xhela ka dhan, oj se keni besuar, kurban i mirë mos e përmendni. Nëse do dikush, po pse Allah e përmend, sa i Allahu xhela xhelalu. Ai është Allahu, të, ai ai meriton madhru, ti s'meriton madhru, nga se çatvepërsha kiboti Allahu ta ka mundsu. Po ti çshje përmend hujën, ai ta ka mundsu pse e përmend hujën. Thot Ibn Qayme xheziya, bamirsia, shtrirja begatisë dëmshuria përmendja tmirs butësia holësia njerzit trajton ai me të butë nuk nuk nuk i nuk i trajton ashvër, me të ashpër me egër hasha وكلا fot kreet këto i porfshin emrin Rahman Ket këto i fpson emri Ar-Rahman kjo do të sa i përket domethënies së emrit Allahu te bareke وتعالى Ar-Rahman sa i përket emrit Allahu te bareke وتعالى Se si ka ardhë në Kur'an E ve gjimë si në Kur'an të ndëruar lexër Ka ardhë 57 her Emri Ar Ka ardhë këj emrë Në shumë për e konteksteve Disa pridjetarë i kanë grumbullu Kanë thonë Emri Rahman ka ardhë 57 her Sa i përket emrit Errahim Kanë përmenë disat pridjetarë Se ka ardhë nbi Një qinë e Dishka her Disa kanë thonë për tërë Një qinë e katërmët her Ka ardhë emri Allahut Errahim Ar Ka ardhë emri Allahut Sa i bërket dhe zërë këti emrit, do me thanja është e qarë, mëshira ndajrobëve të Allahu të bareke vëtëala. Ta, ta ni kam përmen disa përjetarëve shumë në kënd kontekst, neve do të mundohem mi përmledh disa përjetarëve, thot i bënkajim el gjozije në fjarën Allahu të bareke vëtëala, inë në rahmet Allahi qaribu minë lë muhsinin. Ta ni kërë rahmet dhe zërë, neve shumë se këtë rahmet e përdorin këtë dunjo gjithë. Pon Kur'an disa preventeve ka arsy ky rahmeti është për një special. Ky rahmet i Zotit është jo për krejt, është për njerëz të veçantë me vepra të veçanta. Cilat janë ata? Fati ibn Kaime al-Juzije. Ka thënë Allahu te bareke ve teala: "Vortet rahmeti Allahut është afër bamirzve. Është afër atyre të Zotit bën mirë." Fot ky ayat argumenton me 3 xera. E para argumenton me tekstin vet. E dyta argumenton me atçka nën kuptohet dhe e treta argumenton me atë çka bëhet me isharat. Per Allahu ju në sura Arafat thot vërtet çiki rahmeti madh është afër bamirësve. Nuk e hap sicelit. Nuk e hap sicelit. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni sot afar me një prej fjalëve më të mira që i ka përmendur Ibn Qayyim el-Juzeyni bi rahmetin e cili ka përcij gjithë, gjithë universin, thot shumica e njerëzve nuk e shohin gjurmën e rahmetit post atecila shpërbashet me kafshët dhe është haja dhe pia dhe shtimi kështu kjo është pjesa e rahmetit por se një pjesë rahmeti tjetër e cila është në dunjën e ahirat shumica e njerëzve janë larg këtij rahmetit tani ban qaime jozia fi alahu jalla wala rahmeti allah është afër bamirësve argumenton tre e para me tekst cila është me tekst fedalatu bi mantuqe ala qurbi rahmeti min ahli al ihsan argumenton me tekst Se rahmeti Allahut është Vetëm të ajtë që ka banë mirë Vetëm njeri ju cili banë mirë është avë rahmeti Allahut të barekjeve të ala Sa i përket me i sharet Argumenton Se këj rahmet Meritohet me bëmirësi Nëse dhëtë dikush Si ta fitojnë në këtë rahmet Allahut të barekjeve të ala Allahut u gje kalon këtë punë shumë të let Me bëmirësi Bënë mirë fitoh rahmetin allah tabarake ve teala yek ejbores largoshpe allah tabarake ve teala andaj ejborsi me i madh ne ket univers n kuran ka ard iblisi icili tha allah u jelal u pse mirad a dem sejdah allah u tha larg l'alquina larg rahmetit tam larg rahmetit tan dhe per ket arsye u quj shejtan nse fjala shejtan do madhni dbuar i larguar i distancuim per i çkait per rahmetit andaj nuk mendon Dhe nuk logikon Dhe nuk planifikon Dhe nuk komplonton Pas përshar Derisa djetar kanë dhon Menësia e shejtanit Edhe nëse shtime bonit mirë Fundin e ka pas mështime bokeq Fundin e ka bon Mështime bokeq Kit kjo dhe zërpse Nga se është larguar nga Rahmeti Allahu të bare kjo e tala Tho di bën ka i meliozije Kjo ajet argumenton se Kush bën mirë E mëriton rahmetin Allahu të bare kjo e tala Dhe e dyta Se bëmirësia është dignitet apo merit që njeriu ta merr rahmetin Allahu te bareke ve teala dhe sa i përket me nënkuptim çka nënkuptohet nga ky ajet se kush nuk bën mirë nuk e mëshiron Allahu te bareke ve teala andaj dietar kan thon robrit e zotit nuk janë pos mes dy cilësive mes rahmetit dhe drejtësisë andas e marr jannet dhe jannem janneti është rahmeti i allahut ndersa jannemi drejtësia e allahut prishim u sot burgu ze Kërhin një është në burgësot Nëse e mërë zdo të burgost Pa edhe a i cilje di që ka bëhë krim Ka me thonë ma kanë shtu burgin Spa ku që shtu ka me thonë Pra nuk e këzishto një burgostë këtë dunjave Se do të i bom zullum jam Thot po edhe nëse do të më këmba keç diqka Thot mu ma kanë shtu e Pra po anë ku se le Minë nëse dalë minë a khiret Nëse dalë minë a khiret Dhe e shomi ati cilje të bëhë azop Që Allah në pë A ka dhe një gjenë emli që thotë më ka bodhë zulum mu e zote? Hasha Qëka thoin? Elhamdulillahi, rabbil alemin Falenderimi takon Allahu gjelil gjelal Fjale e tyre i takon falenderimi Allah Të argumenton sa to së njën të bom zulum Abo? Fjale e tyre o zote në djerë nga piktu Si të bajnë aprap Argumenton sa to nuk njën të bom zulum Po e njën vetën që që të e kanë meritue Që argumenton dhe dhe se njeri ose në rahmet Ose ose në qfarë Ose është duke, është ju drecinë Allahu të bareke vëtë ala Ka mërmend të ndërrua dhe që shumë prej e, fjaleve djetarët në, në këtë kontekst Prija saj që ka është shumë rëndësi, është njëri ju të adinë se e, Mëshirë Allahu të bareke vëtë ala është ajo e cila trajtimi filestarë në kryim, në mësim Në menajim, në administrimi Allahu të gjithë me, me këtë cilësi Për njeri unë të gjdo le vize që ka e banë e gjenë vetën, Rahmet. Ma dje i bënë kajmë e gjëzje, thot, edhe belaja e Allahut është Rahmet. Edhe belaja e Allahut të bareke vë të ala është Rahmet i Zoti Gjellë Gjellë Alu. Thot, i bënë kajmë e gjëzje. Vërtejt shfat që e këti sifatit në universë. Dë gjënë, kjo, dëmonë nëse së mbani men, kjo, kjo fjalit të një shka vënë i bënë kajmë e gjëzje, mi Rahmetin � rrumbullaksimi, rezvimeja, kretë, kuptimeve të rahmetit Allahu të bareke vëtëala. Thotimë në kajmë e gjëzje, shfaqe e këti si fati, kësaj cilësia, rahmetit, në eksistens, është sikur shfaqe e gjurmeve të cilësia së ti, rëbë. Pra, sikur qaj është kujdestar, është edhe rahmanë edhe rahimë. A ki mundësi me mohue të qenurit e zotit, zotë, s'ki mundësi e përmendëm. Njejtës e sënë e mohon se është e lithë me ti lith e rahmeti është i lithë me ti e rahmeti Allahu te bare kjeve tjala Apo sikur cilësia e ti e pushtetit A mund me dhëndikush për shemull Andaj, shiko Allahu në të naon neve në ka në bështjelë më argumente A këni po dhe është dë një njëri që thotë qillë i është e jemi ja? Qillë i është e jemi Po, thotë për një pjesë to këtë të kjo e jemi ja, Në regu Edhe pse kjo � Ajo, ha hak është për këtë dunjo Por në fund, kër e prish, Allah oja jetë se së e jotja Tani, a ka dikush të do të qilështë i jemi? Jo, pra ti e i në poshtë Ti e i në poshtë Apo thotë si kur cilësia e forcës Ka dikush që mundet me dal nga forcë Allah u të barë kjeve tjala Allah u gjelë e kër e ka përmin forcën E ka përmin për gjëjën më të ngusht njëriut Ka thamë, nëse ju jeni që kini forcë Thuni me leku të vdekes Fe inkuntum gajra me dinin Të rgjeun e ha Surë al-vaqia Nëse juve jaua mërë mendja Se ju kërkujt u kipë një përgjëtësi Medinin është bërzli Nëse jau mërë mendja Se sinit bërzli Dhe init fort Thuni me lekët motit Zrime tia A i ka thonë dhe kush Jaua veshtu vdhish Rahim e Allah Qa që duhet njëri ut? A ndaj e lezër Thot i bënkaj me gjëzije Sifati, cilsia Atributi zotit mëshirë është e shfaqër në univers si shfaqër që e ti, Zotë. Si shfaqër që e ti, Zotë. Andër në natyrat e njërzve, kur përmenë rahmetit drejtë të të Zotë, ishko në para. A shështë do. Kur përmenë fjallë rahmat, rahman, rahim, rahmet, cilësi, mëshirë, në bëshiri, cilësi e parë, për kanë shkom, për Allah unë të barekjo vë të ala. Barallahu te bareke wataala thot ibn qayyim al-juziyya fa inma lillahi ala khalqihi min al-ihsani wal-inami shahidun bi rahmatin tamma wasi'at kull shay thot sa i porket qe allahu ne krijesat e tij ka vendosur prej bamirsis dhe begatis argumenton qe sa i ka perfshi ato me rahmet sa i ka perfshi ato me rahmet I cili rahmet nuk del Pre këti asisend A ka diçka që është jash rahmetit Së njeton Ska mund që i si me jetu Andaj disa predjetare Shetani vëzër Kër dul për rahmetit Që ka boni Moment Nga saj vëzër Që shkarë nga pëllaj më një abasi Me, me cindra mija vet ka boj badet E ka ditë sasejnë për Allah Moment në shka Allah e ka përzan A e ka ditë, Moment, unë, ka zonë, ka ditë ku mu strehue e ka ditë se nëse nuk e banë që këtë pytje tani, minjeherë, shkon, minjarë, asgjusohet donohet pa mas qka tha, e ndirëni minjarë, sa i tha Allah, dilë, tha, amje pa fat qiko pse, sa i e diti, se po nuk e lipi a fatin pra, do, pra nuk ma tha Allah një a fat, shkova a i minjarë reagoj, pse reagoj se e ka ditë, andaj tha rabbi ozot, lemve që pa ka fat djetarë ka tha, mos mu paskon që ki a fat, drejtë të ndënim Allahu i dha a fatë Por urci tjera Andel dhe zër Allahu i gjellonë në Kur'an e ka përme Nëse tje me ditonë në krijes, për për një verzin Nështë do kryes E shesë kur gjazel për Rahmetit Po nërishë së një tonaj Ska mundë si me jetu e Tha di më në ka jim Elgjauzije Sikur që të gjithë Tha eksistenca Kryesat Argumentojnë Se Zoti i gjellë gjellaluhu është kujdestar i tëre Me kujdesin e plotë për sosur Zdo kryes Dëshmonë se për mua kujdeset dikush për mua kujdeset dikush madje edhe nëse mohon me jum kujja kush ta mazemën e përmendom te rob kush ti masht kush ti dha vesh kush ta dha kët kët funksion ta tashm kush taj e frimorën e këndshme kët ndënje të lirshme kët laqës kët trotzin ti dël herën e jashtra kto shihet shumë nga zot ti thua kjo kanë ait kjo kanë amër ka se dukta e du këtollazë kush i ban zoti on te baraka hu taala thodi ban qaimo joziya Sa i përket gjurmeve të këti rahmetit Dhe lëramania e këti rahmetit në univerzin e tina Atërë thë do të përmenjë me disa për tëre Ta të një do gjë Se si zbret në lëraman Rahmeti Allahu Tebare Kjovët Jalla Kjo pjesë është më rënsishmja Më rënsishmja se sa në amedit qysh, qysh definohet asë qysh definohet Tham emre moshir në në kuptohet Po gjurme të nga se Shekhu Lissamu të imi e thot Allahum, Quran, mësë shumë gjurm. Allahu Kur'an mos shum të argumentohet me dhurm. Argumentohet me dhurm. Shikoj dhurmën? Shi ju. Allah argumenton me këta kushe zbriti, trejtët të e Allahut te bareke ve te ala. Thati me qaimë ezi, sa i përket dhurmave. Ata shikoi disa prej prej tjerë. Fe bi rahmatihi arsala ileyna rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ti konga ka ja kanis, nuk ja kanis ka haja nga se rahmeti më i madh cili është thati në Këqimë Jozië me rahmetin e tij na e ka dërguar të dërguarin Alayhi salatu selam me rahmetin e tij na e ka dërguar të dërguarin si ka ar Kur'an për Muhamedit Alayhi salatu selam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nuk të kemi dërguar sepse rahmet për kët njerëzit a dishëm më vonë vëllazër sot subhanallahu njerëzit nuk e kuptojnë çka do të thonë Allahu me rahmet na ka çu pejgamberin Nga mos njoja për Allah dhe për pengamberin Sëtë njani mi a quë e një post që ka e ka Thotë filani atër të lip ti Por të lip ti se për i dujsh di shka Qa ti e le, ket i le Qëkoj e u gjumë takot me atë Që ka e ka një ka qërë e post kësaj du njoja Thotë më ka lip filani Më ka lip filani ka post Allahu Gjellë Gjellë ju i ka quë njërzve pengamber Me folaj në mënt Allahu Gjellë Gjellë Me i kalzu qish këta njërzë muafru të zoti A, mjë, a nuk afton kjo begatije, ma, ka mujtë më anuk mjafton kjo begatje e madhe. Kam u ditmë së qohu vllazër. Se nuk janë ban Allahu to vaxhib kur kush kur gjë. Allahu nuk janë ban vaxhib kur kush kur gjë. Andaj shumë hadith ka ardhur pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam kur flet për Zotin, për disa për veprave, ka thënë Allahu ja obligoi vetes. Ja obligoi vetes. Pse? Se nuk janë ban Allahu xelala vaxhib kur kush. Po shem hadithin sa i muslim, hadithi i i i, i zulumit. Allahu te bareke ve teratha ya ja, ibadi. Inni haram të dhull më ala nëfsi O Europë, unë ja konë bo haram vetës me bo zulum Vala të dhalë mu Asë ju më zba një zulum dhe me dhe vetë Kushe ka bo Allahut haram me bo zulum? Na, a i vetës A aj i vetës Aja ka ndalu vetës Ka mujtë më së me ndalu Gjelle gjelalu Por a i obligon dhe i ndalon vetë vetës shka doja Thot i përnë ka i me lëzije Me rahmetin e ti e ka dërguar të dëlguarin sallallahu alaihi wasallam. Andaj shumë redytar kur kan fol për cilëtat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa janë shprehën kështu prejë, kan thonë në Muhammedin alayhi salatu wassalam, i njur me të rahmetit Allahu te baraka we taala. Si kan nei, si ka fol, si ka ligjërua, si ka hangur, si ka pije, si ka këshilluar njerëzit, çica trajtuar njerëzit. E kan pa po njerëz se ky është i, i, i ruajtur dhe i kujdesur për ta zot i vetë baraka we taala. Se Allah e ka cilësu me këtë cisit plot Ti rahmet je, vetë ti je rahmet Në jetët Allah u gjërë është betu një jetën e Muhammedi A.S. Wa le amruke Pasha imrin tani, ka thënë Allah u gjëllu ala Pse? Sa je rahmet në veti Shiko këtë kjo mirësi vëzështë ka egziston në dunja Tho që e khur islamu të i mije Allahu Irun, kryshtër dhe jehudit Se përkacohën të Musa dhe të Isa Irun Ja u ka rujtë Pse? Sa ata e kanë rujt, ani pse dallosh? Gabim. Po vetë kanë rujt emrin e, e Muesës alayhis sallam, Allahu i leh. Se e kanë rujt një, një emër i cili Allahu e çmorr atë emër. Andaj dhe z rahmeti Allahu ju Gjell jallal u është në dërgimin e pejgamberëve. E ka thënë pejgamber për çfarë? Por më mësua njerëzit. Thotë ibn Qayyim al-Jawziyji, "Wa anzala alayna kitabehu wa 'allamana min al-jahala." Faq e ka zbritën na librin atij, dhe na ka larguar prej neve ignorancën. Këni për dhe zërë njeri ju Jë rësështë Për rahmetit Allahu Gjellë Gjellë Gjëja e parë që ka zbit në Kur'an të të lështë Ikra bismi Rabbike lëdhi khalak Khalak al insana min alak Ikra ve Rabbuke lë ekram Alledhi alleme bil kalem Lëdzo me emë në zotit të në cili ka kryuar E ka kryuar njeri ju nga gjaku ingjizur Lëdzo se zotit është më bujarë I cilë e kam su njëriun me kalem Shikofa rahmeti, vlezer Shikofa rahmeti Dildë njëherë, medito Selefi kanë meditu, vlezer, kështu Kanë meditu e Si dush me e pa Sa rahmet ka zbitë Allah u gjelewa Bitye, vish dildë njëherë Para kafshis dhe kshire kafshin Valloi qatë o siti ka, si ti Qatë o vesht, qatë goj një, një, një, një, një, me gjumë, dham, me dhamë, me kret Thuj, folbe, folbe Fol, smulën me fol. Ti thu, domethënë pasta diçka që kjo se ka, po. Andaj Sheikh Kulisanu Teimi kur argumenton se pejgambësi është pejgamber dhe në kokë punë e madhe, ka dhënë cila më zor? A më e boi njërin folës me sy që mediton, logjikon, se sa pejgamber cila më e madhe? Po. Me kriju ni kreesa cila vat fol, vat logjikon, vat i zgjidh shprehjet. Cila më e madhe? Atë që kjo Amithan Allahu në njëri ti e pejgamber fol në mëntem. Cela më madhe e para. Fakti që ti ka bë vetë më fol. A do të më qaimë xhuzije, për rahmetit Allahu dësh, që nai ka ikën një rancë. Ki mujt. Andaj brejëvol sh, Imam Shafiui rahimehullah ka vërmën se njeriu që i mungon ishtis, në çad dos ka nervoz, në çad dos ka nervoz. Për shembull nëse ash Mehmet, në çad dos ka nervoz. Nëse osh çor, gjithashtu. Nëse osh shurp, gjithashtu nëse është e, handicap i çdo kaje pengesë në lëviz, në çadoz, çka i mungon i shis, për anormalitetit, ha, kanë çadoz nervoz. Ande ka dhonim Imam Shafiu rahimahullahi si rregull, njeriu duhet të ket trajtim të veçantë nga njerëzve me tmeta, shordh, me mës, pse nga sa ti instalohet shpejt nervoza, e pse instalohet nervoza, e sa i mungon një pjesë kësaj rahmetit xhon çka ti e ke. Ai don më shpresën shprehet. Ai don më shpre Së në shprejet Këni poveze ku njëri ju së në shprejet Që ka thonë për një nga më bërë alej salatë dhe selanë Për një fakun Ka thonë katër cisi janë për i më në fiklokut E para kur të folë e rrenë Kur të ajo bebesin se ma Kur të lije të në manet Nuk e ma në manetin Edhe njëja ka përminë fund Ka thonë dhe ku të boje polemik nërvozohet Kur do mi ka du dikuj diqka Nërvozohet Pse nërvozohet Se së një sh Këni pa përshemë njërzit, kërdo me bindë dika, një po s'ka argumente, s'se ka atë nivel të, të dhjes, minë një e thotë, ah mo, unë e dhje dhe ndryshet, dhe më hëmë, s'po munë është me bindë me, me argumente. Andaj Allah u gjellë gjellalu, për rahmetit në e ka lërgu neve i një rantën, vë hedana minët dhalale, dhe në ka ullzuar duke në ragu për i dalaletit. Andaj shikoj, për në kaimi e ka fillu, për rahmetit të zimit. Sa, zhvazor, që te njef amoralitetin amoralitet e njef rakien raki e njef namozin namaz i njef halal in haramin mundohsh me pombajt atyre kur gabon ban istighfar farahmeti madhësht kjo ibn qayyem el juzi në një libër tjetër thot never kur themi allahun na ka kriju por adhurim kjo çka ne nuk në kupton nën në kupton na në ka kriju por istighfar kredi na pse na kriju allahun na ka kriju lipni istighfar Më djetët kjo ka artë citati pëngamberi së sellem Ka thonë pëngamberi alai salatë sëllem Ati në që ka nëzëri më muslimi Ju si kur mëzëbani gjunahe, Allah ju shduk Pasta i bedo njerëzi, bojnë gjunahe, lipin is të këfar Bojnë gjunahe, lipin is të këfar Pse në ka kriju vëzër? Me gabu, amës me gabu Jo në ka kriju me gabu e me lipin is të këfar Andaj momenti që ka dikush për të donë që zë gabon Allah ju e dënonë Momente që ka pretendon, që nuk gabon Allahu Gjellu Allah i dënon Dhe me këta është tërgommentu më e shejkhru i Samët e Mie Se dhe pengambert nga bojnë Që njerësi, du të njerëzi, me boj stikfar Allahu Gjellu Allah Pengamberti A.S. thot, une një që nëherën dit i tham Allah Esta këfirullah, esta këfirullah, esta këfirullah Pse? Por që tham ka kriju muaj Por që tham ka kriju, nuk jam i kriju për të shka Për të shka tjetër, thotu e më nga jem el gjozia وبرحمته عرفنا من اسماءه وصفاته وافعاله ما عرفنا به انه ربنا ومولانا وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم وارشدنا لمصالح ديننا ودنيانا صدقا قايمه جوزيا ما رحمتنا تي نا كمسو امرت تي و تصيت تي شقو tani tema sht kana jena kjo vlezer vet kjo rahmet allahoma thone kam ket cilsi ket cilsi un jam ksto Unë jam kështu, e kështu mëra Kjo, madh, i, jelal, Kjo rahmet i madhë Ty Allahu Gjelalë me të kalëzuh kush është aj Nuk kam rahmet Andaj nuk kam azop Sa ato është ka se njofin Allahu në gjelë Gjelalu Andaj shë e i khlusam të imi e thot Disa njerëz jetojnë edhe vdesin Dhe nuk e shiojnë Gjënë matë mirë që ka eksistojnë këtë dunja Cila është ajo? Ma arifetur Rab Me njofët Allahu Me njofët Allahu në gjelë Gjelalu Të di bënë kajim A i nga ka mësu sa e zëtë jonë Dhe a i është miku jonë Dhe me rahmetin e ti E këna mësu qdo senë qëka se këna ditë Këtë për rahmetit Allahu të bareke teala, Dhe nga ka udhzuar Në levërdit e dinit tonë Dhe dunjajës tonë Kushe ka Inspiru dhe infrimzu njëri unë Që ta konsumon ujnë dhe ushqimin Dhe mardhënjit e kështë mërat që ta parmenim nga, nga këto begati Por levërdia të kësaj donjave zot. Kush e instalon njeriu që ç'koi dër tek jo, dër tek jo, dër tek ajo. Allahu xhëlal xelalu, ç'ta arrijt të levërdinë tonë. Kush e ka kriju instiktin, kurëishtin për diçka? Allahu te bareke ve te ala. Ai the thot njëri prej poetëve të arabëve të Egjiptit, Hafidh Ibrahimi, ekemi përmendëve këtë poezi, kemi shqepur të sa për vargjeve, ku thot thon njerzit, shikoj çka ka krijuar filani dhe filani për teknologjisë. Thot mirpo pak i gjend duke thonë njerzit meditojnë atë i cili e ka kriju këtë mendjen, me kriju çta? Kimbon njerëz të që telefonat, telefon, që telefon, vetura, jo vetur. Kjo teknologjia e teknologji. Po pak ja njerëz ka thonë, po kush e inspiroi këto trumbe? Ku që inspiroi? Kush e çeli këto trumbe? A nuk është Allahu Xhelel gjele Xjelalu i cili njanin e ka bë huq totalz dikur gjë, njanin meditojnë në hollsira më të vogla. A nuk është perahmeti Allahu te bareke ve taala? është për rahmeti Zotë i Gjellalu Thati për në kajim El Gjauzije Me rahmetin e ti Në e ka lind Dielin Rahmet është Dhe shikolle zë me të farë Precizitetit të madhë E ka vendosë Allah U Gjelluar e Dielin Në atë në zëtësi që ka duhet Dhe ketë me ulematë muslimanve Me ulematë jëtë muslimanve Jam pajtu Se Dieli pak me lëviz nga Orbiti i ti Djekë të shkromba Në gjithë shka që ka për para vetit Asë fuq Andoja Allahu u gjela këtë dilë dhe zërë Ku e hedhë në fund? Hadith ka arë në gjëhenem e dhe hajithë Që është fuqie madhe Veshë ati e ka venit Se për ndryshët djekë gjithë shka të shka Qëka e këzishton E ka lanë Allahu u gjellu ala për ndryqim Për munda nata me ditën Dhe për levërdi Gjvillimeve të frytëve ndryshme Dhe ushimeve tona Për qëfar? Në vendin e vetë Pak me levizë ne e vina shkatron Anu kë ul qamara w ja'ala al layla wal nahar akakriuar me rahmet hanum me rahmet akakriu naten dhe diten u bassatal ardha w ja'alaaha mihadan w firasha me rahmet akabotoken rrafsh toka ndeqe isha rrmbullakat toka eshte rrmbullakat me pajtimin e kit dijetarve te muslimanve po kjo rrmbullaksi ti kur nuk e ke ndjeti kta vurtje rrafsh Nimi kilometra, nimi milion kilometra Musilë kështu, për ti jo rafsh Andaj në disa për e njëzë dhe sa të mendojnë Se to ka rafsh Në kuptimin komplet tërsi, ajo e rëmbullak E kanë shqipën që to O, o që ish mundet unë e shkoj 5.000 kilometra kur kur nuk shqipët Rrethi Po kjo për Rahmeti Po ti me të pasë borë rreth, ti su njeton Ti mu të murë me në stok, ti su njeton E ka borë rafsh, po Rahmet Andaj Allah u gjele ka qujt Ketë bomje rafsh Djetërë kërë kanë komentu djetërë Kanë thonë djetë në kuptimin e përshqatë shmëris Përshqatë të tyje To dhe bën kajim El Gjauzije Wa kararan, wa kifaten Lil Ahjai, wa lë emwat E ka ba Allahu gjelë gjelaluhu Stabil e tokën A nukë rahmet Wallahi dridhë më të tokës veç kalzojnë Për një metin e shfridzum Jo që ajdo mjë dënu njërzit Epse bja tërmetin O, njërz, o i njërzhë dikush atë jo majt juve stabil Dikush e Apo, sikur shumë prej njerëzve, nga lasdritë shumta, për shembull, apo ku nuk janë kujdesar apo porjesës për disa vepra, çka bojnë? Mendojnë se shpia, mendojnë se shpia vetmohet. Andaj dy ditë më kanë lënë kujdesin e shpiën, shpia kështu sillet. Por miu kallëzues se dikush e ka rregulluar ata. Ti po di diçka konsumon dhe e xhun, po dikush e mbledha ata. Edi mendon se ajo është proces normal, apo jo, ajo dikush mer, e merr e pastron ata. E këtë univers lazer, që është më stabil. Gjithë shka vjen kohë në vetë Kushe ma E Allah u dënjarë e drithët Këj kada kështu Kjo drithët më kanë Pune e ma i stabil për juve E felat e shkurun E nuk e felat e ndëroni Allahum Të barëkja vë teala Të di më në qajim E lë gjauzije Me rahmetin e tina Enqë e sëhad Wa emtara lë mëtar Wa atla alë fawaki Wa lë aqwad Wa lë mëraa Të dhe me rahmetin e tina E ka hec Dhe ka kriuar Ret Mi e gu Me rahmetin e ti E ka zbrit shijun Në kur an dhe zër shiju Qish vjen Vjen matar Edhe vjen Wadk Qka do në nënkja Shiju dhe zër kur zbrat për i rejve Rejt janë të mbushura Me, me tonëve që allahu E disa ton ujka ati Por aj kur vjen të na Allahu zhillojala neve nga përmen at, Prej e kene fundi qka e kena na Cile ashtë ajo pika Epo, i rësishit e tojnë Në në gjuhën të në shi Por në kuptimin e E holë të fjales Por në nuk zbjen grumbull Kër ka zbrit grumbull Apo, kër ka zbrit grumbull Ako në azap Andoj Allahu gjela kër i përmen në rejt në Quran të azapit Thot, bimahin mun hemir I kemi shkatru me qiti në u shkati E përfiton rahmetin Dikush e ka po, po azapit Andoj për nga vesem kër i shifë të rejt Të levis, su band të rahat Pse? A do zbret për të rëhmet A do zbret për të rëhmet A do zbret për të rëhmet A do zbret për të rëhmet A do zbret për të rëhmet Pse u dhezër Nga se ka mundësime zbret me Hujum Me ta shlu një rej Komplet sa ka jo uj Për mbi gjithë ka shaka Qështë e zbret Allahu për i mëshirës Pika pika Ty ta shvizështi Ta shvizështi me rëhmetin Etina subhanehu ve teala Wa atla al-fawaki Wa al-aq Çikoza e far për Stazhmaria at larë me rahmetin e Zotit Xhelalul Gjel në ushimat të cilat ne e shfryzojna. Çiko far për Stazhmaria, Mara të cilin duhej ushim e gjën rahmetin e Zotit te bareke ve taala, at njomsi, at butsi, at komoditetin e komoditet kabeti edhe kur kalon, po edhe kur e shfryzhon, e shasë ti është tamam çikur don. Nëse njeriu mediton, Omar Khatabi kur ka pi ujë dhe zër kakajt. Shpesh kakajt kur ka pi ujë. Kur kan thon, Omar pse kan? Ka thonë sa i freskëta ashtë Ata kanë medituveze në gjdo begati Por nësot shfridzojmë begati dhe nuk falenderojmë Sahabot e benga meri të lejë i salatu Selam janë tutë begative Nëse begative dhe zër atë sa është më shumë Ka begati, atë që edhe ka përgjëtësi Atë shë më shumë që ka begati, ka përgjëtësi Thotë, shikës e si i ka zvitë me rahmetin e ti Pemë dhe perimet I në mësunave të mleramanin me e përdor A kjo ma e mira apo kjo po, Sa, sa të përstasht me ka po për mu këta Sa përstasht me ka po për mu Nuk e ka po për shëmu ti me hang Dishka e cila është Jo e përstasht me për ti Me hang drun Dhe ka po Dishka e cila është komode Pas ta i ka kriju na përmenëm Të e imë rap Isi të ka kriju dhe struktur Që e pranën Me harmoni Dhe përpullet plot Të këtë një medit Pësë e dhëtë Vëmi rrahmeti i se kharë në lëna lëkajle Vë lë i bile, vë lë ename Vë dhe lëleha, mund qalët e në lë rukubi Vë lë hamli, vë lë ekli, vë të dërë Tho dhe pi rrahmetit të tina Na i ka në nështruë neve Kuajt Devët Baktit Prej tyre ka që transportojnë Dë barë për këtu këtu Prej tyre ka që janë hamad Bajnë, hamlë, bartinë prejtura kaqë mor më ushqim dhe prejtura kaqë i shtrydhin por çumësht. Allahu akshke rahmeti Allahu Jallaluhu. Njeriu vdes shpesh arë kjo neve duhet ta potencojm këta e kam përmendur disa biodetarëve bashkohor se ne jetojm në një botë e cila uh, jo drejt për drejt na ballafaqon dhe na bën ta prekim nimetin Allahu te bareke ve taala. Duke e pa vetëm fundin, apo për shembull i kemi xerat më më më plastik dhe hekur. Arabtë e parë, muslimantët e parë Ka njëtu me token Ka prejkë token Ka prejkë dhejon Andaj Ahmed ibn Hanbeli Rahimehullah U thonë të ulemave Sët i përgadiste Djetarve Zasave U thonë të dil njëher Hets një pa, pa këpuc Prakë një token Allohu gjelë gjelelu Dë njëher falu një balë juve të prejke Juve të më të prejke Ata atë pengesën Dhe atë perden Vërë të prejke token Që ta shiojsh Shpesh harneve vëzër Në shfizimin e begative Dhe ora sysh për shemb sot shumë për njerëz, andaj Hoca Salih al-Uthaymi rahimahullahu e ka përmend te Fialallahu Jellaluhu në Sura Ali Imran për mendjen e kafsheve dhe prej tyre konkretisht ë kalin, kuajt për bartje, ka thënë dhe sot veturat. Dhe sot veturat. Sot ti kur vetur, thu, o, i vetur thon oh Zot i mad faleminderit. Ku shebet ti çaçi vogël me hët, me atë komoditet, me baj dy, me 100 kilometra. Ti e shumë ma i voglë sa mjeti Por këta e ka va Allahu gjelëgjese Ti e kreja sa më ndarëshme të kaj Kreja sa më ndarëshme të kaj Thot Transport Pastaj bartje Gjithaj malë bahot Për i në vend dhe në vend Andaj ka qenë njënë për i djetarëve të Spanjes Ebu Bekri ibn al-Arabi Elendelusi Kam pyth Qysh me e pa kudretin e Allahot Ka thonë hipna nije Gjini pa vezër Apo Si kërë disa prejpitje, o gjo, është normal me të dridh zemra në anije Po është me normalitetin më të madhë Ti e balavacosh me, me këta rëzikët që ka egziston Apo kër jenë detin në detin anije, që ka ndodhë dhe zërë Ti e shafë atë Gjëthaj ajo anije me të në latë të mbanë atë Nërsa po është dhe zërë që ka mbanë Ajo e cilat në banë shumë më e vogën Materje shumë më e vogën është uja jo Realisht Apo realisht ajo duhet më fundosë Po nuk fundosët Andaj është ka përmendat e Allahu gjëllat për rahmetit Wal fulk Ania Ania e madhe Adot, Kaj, me Dhe mjetët transportu se dhe barët se Dhe ushyse Ne imi mësu këmi shi mirë këjo i mirë Këj jo mir. pak ma i mirë sa ky Kjo pjesë ma i mirë sa kjo Por sa kemi më ditu sa Allah Nështru neve baktin që neve të hamë Neve të hamë E ka nështru Allah u të bare kjo e të ala O e durr dhe dur i thonin vëzërarabut dur i thonin ato ë guri çmuar, margaritarëve, diamantave, mirëpo e kanë përdorë edhe për çumshin. Nga sa kaqën te arabut çumshi dhe gjithçka që ka dal për çumshit, për ushqimeve nivelit. Ço janë edhe sot. Andaj peng Abdullahi Sallallahu alaihi salatu ve sallam e ka përçi çumshin shumë dhe nuk e ka refuzuar. Alehi salatu e selam A noj, kush e ka bavë dhe zër? Allahu gjela ka përmin për rahmetit Nga del qumshti Në mes gjakut dhe urinës A ke pati dhe njëherë në qums me than Ka dal se ka, ka përzi me gjak Jo Ka ka përzi me urin Jo, Allah Tyve që në këshira A e ka nivelin e ka i makit nivela po jo A ma kur nuk ka aty të shka tjetër Nga ka dal dhe zërra jo Nga Allahu gjelat Mi mbejni demi pre, Në mes gjakut dhe urinës Kalon Lebenen Khalisan Kalon Qumsh I kulluar për juve I kulluar për juve Kaned në barku në kafshëve Që ti Takomodosh me ta A nukur rahmeti madhe Allahu gjelë gjelalu Tha ti ben ka jim El Gjauzije Me rahmetin e tina Allahu gjelë gjelalu I mëshiron Rëbrit Dhe gjitha gjalesa tjera Mos mu më kam veze Rahmeti Copa bohë njërësit Pa dhe që jo që ka bohë në copa Mësë më korë rahmeti ishin bo edhe ma shumë copa Andojnë Pak qaj rahmet që e këzisto një sti ma e, Don me boshar Po një, një grimz rahmeti e mbon Andojnë për nga mbire A.S. kër e ka përmen rahmetin Ka thënë Allahu të barek e vëtale I ka një qënë rahmetet Një e ka zbrit në dunja Me të më shirohën kryesat Ka thënë për këti rahmeti është Edhe kafësha kër e ngrit kujt, Me kujt desë Ka më bën e vetë çemoshta skelet voglin e vet. Çka e bën kafsha vëzër, nuk ka mend. Çka e bën ajo, nëse i hi në për shembull i voglive atë nëpër kamp apo i hi nëpër në me trupit, ajo është e kujdesme që mos ta mbyjte, ajo mend s'ka. Ajo mend s'ka. Kush e ban? Allahu xhelal me rahmetin e Tij. Pënga mbi Ali sallallahu alejhi dhe sahabët e tij, që ka bën Omar ibn al-Khattabi. Pënga mbi Ali sallallahu alejhi, pasi ankti për selam, pas janë këti prej një luftë. Ka pa po zisa prej robëve dhe në luft, a i kaos i kryot mes, që ka mejtë mas luftë dhe prej, prej robëve, prangave, e kështu me radhë kush, kush, që ka mundet me fitu në fund. Një gruje, ka qenë duke lip, i ka humë foshnje vetë, i vogli vetë. Dhe sahabët, po e shikojnë që kjo po lipë diqka. Dhe në fund e gjenë, dhe e kapë, e kapë foshnje vetë. Dhe sahabët e përcjelën dhe pengamesa mishet që janë të përcjelën, Dhe e shfridzon, qiko për një mësa me shfridzon momentin Për mja u përme një gjurë më të rahmetit Allahut e bareke vëtë ala E ka pa jo Dhe al-sakat hu bi batëniha Dhe e në gjitë për barku kështu Qështë e në gjitë nana? E vladin Edhe i thotë për inga mbire a.s. E të raun e hedi i lë mërëa A për shifni që këtë gruje? Ato janë të konte po Pa e për shifni në kuptimi ta shkoncetonu këtu A për sh فارحه ولدها في <تصفيق> النار ايوم مرمين يا تشيو ما كتكركوم د البلاد ايوم مرمين سي تشكاي كيشجوجي كته البلاد نزارن كيشجوجي نزار قالوا يا لا يا رسول الله والله فان يقول والله يا رسول الله سجونك شيكو سيات ليب شيكو سيغانجيت كيسجون نزار طه النبي عليه الصلاه والسلام الله الله ارحم بعباده من هذه بولدها Tha vallahi, allahu, mëj më shirë shumë e ropë të vetë, sa që kjo me këtë foshin e vetë. Kjo vetëm vetë me krasu, vëzër. Me krasu, gjurëm, për atin i qinqit madhë, njëshi, veç kjo. Ka rahmet, për këtit njëshit, edhe shumë ma shumë. Po vetëm s'ken, qëka ta për e nësëra? E gjumë që kënë zjarë? Jo. E kur e gjumë, vëzër, në zjarë? Kur s'ka mos gjidje. Apo, kur a e tjetë rebelu Kujtajtë se ka nguë Allahumë të barëke vë teala Kur aj i ka dal Gjdo rahmetit me vullnetin e vet Zdu rahmet për Allahumë gjellu ala Allahumë arruet Ata njëri jo më rritë anë zjarëmi Andaj hadith jetër ka arë për ingamberi Alehi salatu e al selam Hadith që kanë zhiri imam muslimi Ka dham për ingamberi Alehi salatu e al selam Me dit besimtari Sa azab ka me pas në khiret I kish hum shprejsa për rahmetit Allahu gjellu gjellalu Dhe me dit kjafiri Sa rahmet ka me pas në khiret Kishë më ndu se e falë Allahu Gjellë Gjellë Allahu Gjellë Allah Rahmetin e ka shumë të matë Andaj neve e imi ndalun Kur'an me hum shprejese mbe Rahmetit vetë Dhe mu ahum të tjerve po Në një arëve vetës Po të tjerve, ahum mi Rahmetin Së ta falë ti Allahu Ose me gjumë, ose me gjendja Jo përse ty së të falë O ti se kin do Rahmetin Allahu Gjellë Allah Me do është e falë Pejgamberi alejsalatu selam, na ka tregu një veçanë ndryshme të rahmetit, disa njerëzve beteçët janë bose vet me mushiru Allahu xhela, thot Pejgamberi alejsalatu xhamadi tjetër, ka ceni lavire para Juve, lavire. e pacip, e pander. Thot Pejgamberi sahab, edhe ibn Qayyim ju juri Kurish begon këta hadith, thot nuk i thuhet lavire derisa të ketë botë shumë. Ha, s'e fash jale dijem këta hadith, po nuk e dim çka të them. Pejgamberi sahab nuk i thot dikujt lavire vetëm se Shume ka bëjë, jo një herdya, shume ka bëjë Një ditë pritit dhe e shë një matë Hadith qenë, trasmetimi Dhe e shë shume ejtur për huj Mirë posënë e mërinë bunarin E nëzirë këpucën e vetë Nuk ka vëzër ki takvali, vla vire Dhe e ka përdosë në derin e vetë, kre që ka pasë E ka nëzirë këpucën e vetë E ka mush me hujë, i ka donë qenit Thotë për e nësamë Fa rahim Allahu biha. Allahu me qëta e ka shtin gjënët. Kjo skenë, është moment, a dhej për nga mbire, a dhej për nështë qëka tha, dhe e pra të janë si pas fundit, të ju mund është me qitë qalom sa dush, mund është mund ngritë në qilë si dush, a më Allahu në fund që është të bje fundin, a dhe sahabu të të të qimbi fundit, e cili është skena që du të me shvizu, nëse ki mund qitë, qëto skenë, me Dhe gjurëm të tjera të cilat shifën në kryimin Allahu të barek e të vëtala Për rahmetit Andaj thot Për rahmetit Allahu të barek e të vëtala është edhe toleranca e ti Edhe bucija e ti Edhe mbulimi rovve të ti kur bojnë gjunahe A jemi të gjurëm të rahmetit Prej gjurëm e vëllëzër të farasht Edhe toleranca Allahot Njëri subhanallah i ban me vit Allahu gjuna, jale frimar, jale bukën, jale, jale, jale forës Aj prap ban gjuna, ki prapja këtë në takat Aj prap gjuna, prapja këtë në takatin Gësoj jo, shë rahman A njështë gjuditë dhëtë Shë e zotis për zip azot Po të si e zotis, ajo është Po në thejmë, Allahu gjela ishë katronë zullu më qarë Po jo kërdo të ti Gësoj në sencë punën më rahmet Po së kur njëri jo e kalonë në vijen Po ti nuk e di kër e ka kalu vijen. Selam, në luftën e uhudit, kër ju thimë dhamët Dë dhamët e parë ja thimë Top top Safani bënë Umeje Ekri me bënë Gjehel Ebu, Ebu Sufjan Kitë të dhezër, kontribunë më ju thimë dhamë Për në luftën e uhudit Për njënë sa më këthinë me dinë Dhe që i durë ka Allah u gjelua Dhe jarës, jarëb ilan Malkoje filanin, filanin, filanin Pra, o zot, malkoje filanin, filanin, filanin Zbri të rajete Nakina mi më shiru ata Qa kime bot ashti? Safuani më në umeje Ikrime i bën ebi qehel Edhe ebu Sufjani Safuani vëzër i cili ashtë Safuani është që këtë kontribu mjë thidham Për nga mberi së zëllem A baba i tije ka rej bilalin Ikrime kusha ikrime Gjali e bu qehlit Gjali e bu qehlit Dhe ebu Sufjani Ebu Sufjani është kushiriri për nga mberi së zëllem I qire ka liftu për nga më zëllem Dërin minutin e fundin Allah u jëlai tha pa pejgamberi u lut se disa nje ke pa për shembot a i kum qiu durt ka Allah dhe me kështosh ai ai ska ndëlut mundur ati do të thon u ka fshimë vallallah pejgamberi ka qiu durt ka zotë ozat makoje Allahu që ka thon jo kena me pranu tepo na kena me bom kena me mushirua dhe sot ndaj dim thojna e busufian radiallahu an ikreme radiallahu an apo safwan radiallahu an pse po emos sahabat ton fund anai rahmeti allahu nuk e diku rok Rahmeti Allahu Gjellaluhu Nuk edin kuroka Dhe për i rahmetit Allahu të barë Kjeve të ala është Mbulimi E mbulon Allahu njërë I ban Allahu gjuna Edhe gjytën gjuna Dhe Allahu Gjellaluhu E mblonat Vë Allah që ka të në disa pridjetarës Që ka të në dhe, e, e, kahtani në në, në njënjën e tina Ka të në mësë mëkon Rahmeti Zotit Nësë japë në selam njërë tjetëri Qatë gjuna që i bojnë atinza Epo Allahu të arunë në derin Ashibonjes e junat Allahu. Allahu më zbuluket kur kush kërkuj çifol. Si po ti ja. Ama ja, et mamë perde. Ti era tjetrën. Andaj Zoti u ndarqe vetë rahmetin e tij ka shtrime të mëdha. Njëra prej tyre është kjo, wal well, imhal dhe zgjatja e afatit. Shikoj se ka thënë Allahu, një dit, edhe në ditë, edhe dy ditë, edhe tre ditë, edhe katër ditë, një javë, një muaj, një vit, në zotë 30 ditë, sa bëdo. Po Andaj habi nga mësam, një ane që Allahu ja ka thujë imrin 60 vjet, edhe s'u kanë drejt. E mëritan me dënua Gjesh dhët vjetë Gjesh dhët vjetë ja Gjellalu, Për di qa qënë sa fa A i ka mujtë me menuë Ka mujtë më mu këthjel Ka mujtë me rapi shmanë Nuk i ka rohe Andaj dhe zërë Ti jetoj na gjurë me të rahmetit Në atës ka Allahu qëllë qëllë E zbrit të neve Andaj dhe zërë Pej rahmetit Allahu të bare Kjo e talë është edhe Edhe gjeneti tina Allahu në bofi të në جنتي الله جللوش رحمتي تي عندما قال پهنگان بيري عليه الصلاة والسلام حديث قال الله تبارك و تعالى جنتي تي قدرتوه قال تي رحمتي متي مشيره ربريت ذه يقدرتو جنتي تي قدرت هدريم تي هدريمي متي دن تشخي ربريت عندما قال رحمتي الله تبارك و تعالى وشمع ماتاتي بن قيم الجوزية وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور كم مايا كم مايا Rahmetit Allahu Gjellu Allah Dhe gjën e këta Thot Me rahmetin e ti E kam bulu vetën Që mos të shofin kriesat E mos djegën pinurit Do më thonë Kini pojtë ateisat qka thënë vëzër Unë zbesoj si se shoh Allah e kam është shiruë Se ajë si kur të zbulon të vetën këtë djegët Pëse nuk thoi njërës dhe përshemul Pëse zvjen dili ma, ma, ma këndej Po zduhet ti, qëtë duhet Se djegë thot për e rahmetit Allahut, Allah e kam bulu vetën, pse, së në sheti, që të muish me jetu e, andaj Musa a.s. kër i tha ozot, të të shof, thasë munësh, atëra i insistoj, du me të pojë, Arab, Allah u gjëlej tha, këshira kodrën, Allah u veç pa nga nuri ti e shfaqi, u shem kodra dhe ra Musa thikt, po me pa në gjërë kejtë vetën gjële gjëlelu, Ande ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi dheh sadzë ka qenë i madh muslimi gjebi hore radiallahu an ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam me hik allah u perdën djegët kët universi me hik allah u perdën djegët kët universi allahu ka bënë një perde të nurit i cili është i përshtatshëm për krijesat Përndryshe, Nuri Zot i Zotit Jellaluluhu është i madh. Andaj thon Ibn Qayyim El-Jauziyja: "Kjo është për rahmet e Allahut te barekehu ve teala." Fë gjithashtu për rahmet e Allahut te barekehu ve teala është se ai i uidh min sakhatih bi ridha. Për rahmet e Allahut ose i ka mundsuj njerëzve, mu mbrojt me rizallokun e tij prej dënimit të tij. Andaj na shkadon Allahu kufrazi. Pse? Kjo kjo munir që ne vebojm ibadet, është rahmet. Sa e këndoshkim Kondo chim, ka, ka cilse ne hidhrimit. Mui dhru Allahu Xhalla medikan. Kush e pstonte as? Kush është ai që mund më apoçardnatina? Çka kurguish më? Çka kurguish? Andaj sahabët i dhhrimin Allahu shumë lart e kanë çmua. Foti banqai meloxie. Pe rahmetiz Allahu te sa ai ta mundzon ti me than, o Zot, ruajën pidoanimit tan. Rahmata. Ne kam ka mundso me me uroj për rahmet për dënimit Allahu te bareke ve taala. Pe rahmeti te ti është sa ai ka kriuar çiftin nga lloji i vet çiftin nga lloji i vet thot un thamin jinsihi wa alqa bainahuma almahabbata wa arrahma li yaqa bainahuma at-tawasul alladhi bihi dawam at-tanasul intifaq e zejin thot allah jualla josans ka kriu çift e ka kriu nga lloji i vet paramdollezor o shembull njeriu sigur instinctin e ti apshor por stem to kishtava Allahu Jalla me kafsh ish qone pa përshtatshme se nji është përshtat e ka bëu çdo sen në çiftin e vet por njeriu nga anon në xhini në xhinin e lloj njerzor andaj jasht taksa na krit është defekt dhe çrregullim atë Allahu përshemull e ka bëu kafshën me anu ka kafshë dhe gjithë ata në mesveti janë nga nga lloji i vet por shemu kafsha e but nuk lakmon te kafsha e egër dhe kafsha e egër nuk lakmon shumu me shumum me kafshën e but ketë kjo spi rahmetit çt ketë një lloj Një për Tha di në lloj porstashmorie, thadimon ka imel xozie në mënyrë që të ndodë dashuria. Ha mundi me parlamentu dhe sa çrregullim kanë atë se thot shumë e duket çan. Shumë e du, më shumë se babën tim nën në teme. Dhe mundon këta pasaj më na imponun edhe se kjo kulturë e lar, po ju smë në vesh. Kjo civilizim i lar, po ju ju jeni të prapambetur, primitiv. Primitiv domodhën është njeriu me, me me me dash njeriu, ndërsa me dash çeni është al kultura, po Allahu xhelal xejel na ndihmoft inshallah dhe von qaim al-jawziya dhe qe te ndod shtimi pse e ka bo rahmetin nga lloji vet qe ndod shtimi njerz ndaj shtimi njerz qe ka ndod me poshtatshmurin e çiftet dhe njeriu anon nga lloji i tij me nje anim qe smuret me majt anon ndaj pe nga lloji i lo per rahmetit e ka buren me qe ja ka mundsu maratu per rahmet e do te mundsu maratu Andaj Allahu që nësurë rrumë Kër i ka përmenë prej ajetëve ka dhanë Dhe ajeti Allahu tështë Që ju ka bomë më martuë Që të eki halal Ekshë të mëral Thodi bënkajin vëzëzijë Wa jem të akullu wahidi min huma bisahibi Dhe gjithë njëri prej qiftit të vetë E gjenë knatsin E tina të këtjetëri Andaj dhe kjo ishin disa prej Prej gjërave uh, të satë kanarë Nbi rahmetin Allahu të bare kjo vëtelen Eve në kanarë dhe disa prej tekse si ta kanuar nga ka pejgamberi alayhi salatu wassalam mir po koha neve na na porfondoj ti permend vet disa c'mos ta vazhdojna me ligjera tjeteri deri dor kanuarme se prej mjetve apo sebeve sat përfituohet rahmeti allah te bareke we taala osht edhe te mushiruari ndermjet vete e ktu kanuarni grumbull i madh fjative do ti permend me ne specifi thot pejgamberi alayhi salatu wassalam arhamu ummati bi ummati abu bakarin radiyallahu an ka than pejgamberi alayhi salatu wassalam Njëri ju mëjë më shirëshëm Preju mejti tem Nda ju mejti tem është Ebu Bekër e Siddiqë Ebu Bekër i Vlezër Ka thonë për nga më bërë Ti shpresoj të të dyrë Gjenetit me thonë Hinka une, hinka une. Allah e ka përminë në Kur'an E ka qujtë Siddiqë Për nga mësëm e ka do shumë Ka thonë të të shpërblimin të jepë Allahu Me cilën cilësi e ka rritë qëta Njeri moj më shirë që mi umeti ta mu është Ebu Becker si dërë Eci si, i pra mëshir, më shirë shumë Pro me më shirë kam rrimu kam njeri moj mirë Pas pengamberi salallahu aleyhi sallam Gjithashtu në hadith ka ardë nga pengamberi aleyhi salatu sallam Ku pengamberi aleyhi salatu sallam i ka përmen emrat e vetë Unë jam këj, unë jam këj Dhe ka thënë në nebiur rahme Unë jam pengamberi i më shirës Unë jam pengamberi i mëshirës. Gjitha është të kaonë haditin nga pengamberi, alehi salatu e selam, inema jarhamullahu min ibadihi rruhamat, Allahu i mëshiron pe robëve të ti, vetëm ata që janë të mëshirëshëm. Allahu i mëshiron nga robërit të ti, vetëm ata që janë të mëshirëshëm. Andaj përmendu vlezër të ejmë në robë, sa Allahu nuk ta nolë bukën tyje, shikur që njërzit pak mu prejkë me dikan, kitë që të të mira që ka ja ka thonë n I rëtullonë matë këtia tash Edhe vesh gjenë dikun Tja gjuj që Po pse nuk e gjenë të ti maharët Andhe Allahu që la thot Vesh të mëshirë shmit Qëllë mëdoni mëshirë shumë lezer Me te i kaluë Kure pëtën i me Mahmedin Qish më bëhen lidhjet Qish më bëhen lidhjet mes njerëzve Tha lidhjet më bëhen mes njerëzve Në dhët forma Nan pëtëra mi më mëshelsit Kjo rahmet Jotë shdo gabim Shka e shalë të reagoj shmini her E me Wallahu tisat chef. Ai mëshiron, andaj çka do pejgamberi Alayhisallatu selam. Allahu i mëshiron nga robërit e tij, robi i kotë, a më i mëshiron vetëm atë që s'at janë të mëshirshëm. Hadith tjetër kaur nga pejgamberi Alayhisallatu selam, men la yerhamu an-nas la yerhamuhullahu. Kush si mëshiron njerëzit nuk e mëshiron Allahu te bareke وتعالى. Mo që u shumo nsi vëllazër. Muafru te Allahu me cilësinë të cilën ajedo. Andaj Allahu te bareke وتعالى kur ka për men 10 çka të çka thon. Kur amë dhezër, ka arë rahmetin shumë forma. Njëpi formave, zëqatit. Kur është përmin rahmeti, jajab filanit, filanit, ka dhonë jajab aty në sa japin zëqatin. Pse? Se zëqati është forma më e qartë manifestimin e rahmetit. Që ka jabë amë dhezër njërën që ka jabë zëqatin mjë adhan fukaras? Pasurin e vetë, dhe të ka fitu, e jabë. Rahmeti. Allahu për këtë cilsi e mëshirën. Allahu gjellëvala për këtë cilsi, emoshiron anëgaron penga me ali salatu selam kush nuk moshiron nuk moshiron ah dit tjetër dhe me këtë e përfundojnë ka shumë prej fjalive thash se nuk ka mundësi me përmbledh kët emrin Allahu te bareku ve teala errahman errahim et cil as prej gjurmëve më të mëdha të universit Allahu te bareku ve teala me përmbledh me përmbledh një ligjërat ah dit ka ardha ah shi ah dit e shagazirim buhari usmani ri ka ardhur pejgamberi te ali salatu selam prej arabve, prej nomadve të shkritirës, dhe ka popin nga mirë, a.s. duke i përqafu dhe duke i puth e vlatë të ti. Nipat. Për e ka mësëm ka orë njëri, dhe ka gjithë, për e ka mësëm te puth nipin e vetë. Dhe i ka thamë, Wallahi ma nukabbil, ka thamë Wallahi nësë i puth nëtë jemë të tonë. Këtë bërë disa për e burni se zonë këta. Ka egzistu moti këtë dhe se. Dikush gjithë mën me nëse për Apo, jashtë, dilë jashtë, dilë jashtë Apo, më dheze, kjo, kjo nuk këpë e burni Dhe njërzit i kanë morë definicionën piso kakit Pas ta i bojnë feja ato Pas ta i bojnë tradit Pas e kërë e shofë vindikanë që nuk kështë të thot Këfi e burni e së paska E qështë është burnia? Që këpë e nga bërë a.s. Erë një njëri dhe e papë e nësam të e puth Hasanën dhe Husejnin Dhe i tha Valoj, na nuk i puth na N Unë i kam dhjetë që si të shpia Dhe të vladh i kam Asë njone se këm pu dhkur Sa diku shamune I tha për nga mberi a.s. Awa emliku In ken Allahu neze <ỉan> aminkumur rahme Hajtë kalzom Qka mu i me ba une Nësa Allah e ka shkull pizemrës ju rahmetin. Ç, bo, Missalat, <sharp sound> Pizem dhe rahmetin Qa mu i me ba për nga mberi a.s. Në rrasmetim tjetër ka than Pizemrës tane Dritu e Kësë ka argumenton dhe zërë se edhe puthja e vladit, edhe përçafimi i vladit, edhe trajtimi me dhembshuri, pika vjen që Allah ka shlu zemrë. Ka ka shlu në zemrën e erobit mushir. Andaj çka ta bëjmë, se kjo i tha unë si puthit me, unë si përçafojt me. Po po çka të baj unë? Ty mushirën ta ka shkull Allahu te barekehu teala. Problema nuk u te te u te unë. Do të, të, të, të shpasharënis duke din ku a vlera. A kjo vlera, a kjo vlerë? Po jam sa të gata. Vlera u te unë. Jo te ti. Se ti mundohsh me tregue Këtë kët vlerë e cila është realisht e kundërta Anoj ka nërë dhe në disa prej hadidhëve dhe sët اسكيمون تي مير بومنگاس اللي جراتو جاط الوشمي الله سبحانه وتعالى تشالله تزبرت نزمات تونا مشير امون سن الله جل وعلا مع تعليم مع اتاش كا كا مرمت بيغامبري صلى الله عليه وسلم تشتمي ربته الله جل جلاله ست امشيرون اج الوشمي الله تبارك وتعالى تشوتي اون جل جلاله امون سن ما لز قران مسو حديثنا بيغامبري صلى الله عليه وسلم الوشمي الله سبحانه وتعالى تشوتي اون جل جلاله مسلمات كوديشيان الله ديحمان يتيمات المسلمان والله تيبولان فقارص كامرو الله تي باسورون اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين